Comenzamos a segunda oriña coa nosa comunicación coas rías baixas. Aliou outro lado do fióter zónico temos ao noso... coa a nosa correspondencia. Boas tarde, Xulio. Hola, moi boas tardes. Moitas pero... gracias por acompañarnos outra vez. Outra, outra fin de semana máis. Encantado estar con vos, pero esta vez... Non dende con barro, senón... Non? Non aquí na... Tenho unha vista estupenda do... Do Monte Castrobe. Oñe, <ríe> eh, a mengrarriar baixa logo entón. Bueno, eh, non, non longe, pero bueno, máis no interior Pretiño, hai cousas moi bonitas para ver por aí o Mosteiro da Armenteira en mm -hmm. <ríe> por iso que ademais o Mosteiro da Armenteira ten ademais de bombiño unhas rutas unhos sendeiros o sea, extraordinarios, non? Sí, a ruta da pedra que bueno, é unha ruta que merece apenas facer eh? non sei, son as tres horas máis ou menos por, por a beira dun río que rematan unha aldea de pedra ali que fixeron as escola de campeiros aquí de pollo uh -huh. e eh, eh, bueno, é eh, un sitio aconsellable para facer eh, no verán un sitio fresquiño. e eh e logo sempre con bons sitios para, para recuperar forzas tanto ao eh. começo como ao final da ruta non? Mm, está o, ben. Pois, pois eh, o, que, Bueno, Monte Castro ten moitísima historia pero o que si que, que, queríamos era nesta última eh, edición do noso programa pois eh, desexarte unhas felices festas sí. al máis merecidas vacacións e eh, eh, bueno se si tens mía ou bueno. alguna cousinha que decirnos Nos, nos bueno, nos pues, hoxe, hoxe estamos aquí un, un grupo de, de mestres okay. entón, non sei, hoxe a verdad é que eh, hai un meniño por aquí que acaba sí. de ter algún pequeno percance vai, vai, eh, vai. Eh, bueno, non sei se viste eso, a viñeta que ven hoxe en, el, del roto en el, en el país que é unha maravilla de máis ou menos da gardeiría a penitenciaría eh, aforraremos moito en educación ven eh, a ser totalmente o, o contrario que decía Concepción Arenal, que máis ou menos eh, decía esto de abrir escolas e eh, valeiraránse os cárceres, non? É, pero, pero bueno, o noso conselleiro parece que está máis de acordo co o que di el roto é eh, para o ano que ven, pois pues, prevense moitos recurtes, moitos mestres que van quedar no, no paro, colexios pechados, que sobre todo vai afectar a zona, na zona rural, non? Vaya, sí, eh, sí, sí, Entón, pois, eh, como vano o que ven, non imos poder celebrarlo por mordos mor recortes, pois hoxe estamos aquí un pouco de celebración os, os cantos mestres, eh, xa que me recibí de sempre con moi boa música, hoxe, eh, pois, eh, estamos aquí con nos con un acordeonista, eh, Pedro Castro, Eh, eh que vai nos agasallar e eh, nos acompañaremos a cantar cun tema que non pode faltar así nunha xuntanza de amigos, como é o de Camariñas non? Ah, eh, no, eh, despois, Julio, quero eh, eh, eh, decir cosa que unha cousa que estoun escoitando hoxe precisamente, eh de, de Moaña a Pontevedra. Ben, sa, sa, sa che bueno, pues, xa xa comentarei. Bueno, xa falamos logo, porque agora, ah, pues, oh, oh. então, deixo vos Que, con, sí, eh, que no haga salio bueno, va, de, vamos entonces de a grabarla y eh, ponlela Pedro después eh, eh, bueno siempre nos queda op opción de cortar de, de cortar cando xe, xa que o son non chegan moi boas condicións, porque é a través do, do móvil, non? Pero, de todas y... maneras, non hai perigo de que os ointes, pois, en futuras semanas desconecten, porque vai haber un descanso, non? Sí. durante todo o verán, oidee, oidee. E, enton, pois, ximos intentar a ver como... Como queda esta, como... esta grabación, non? Exactamente. Vale. Pois, eh? pois, o noso técnico xa está preparado e nós tamén... a. a... Afeitos precisamente para poder mm, escoitar... Hombre, con Delicia. Con Delicia, sí, ese trabajo... Bueno, a, a canción de Camariñas siempre muy bien recibida. Muy bien, pues déjame al próximo Thurston Toll. Muy bien, sí. Vale, un aperto a todos. Un aperto, lo como acá con Camariñas, soy <tose> non deixa máis que já <todos> se non sei se o Xulio está a escoitar pero a verdade é que foi unha interpretación extraordinaria claro que a, a, o sonido o sonido mediante o móvil non é aceitado, o máis aceitado pero... pero que foi unha interpretación extraordinaria Xulio unha sorpresa para nós pois, pois eh, moita felicito aquí o acordeonista Pedro, Pedro Castro moitas gracias Moitas gracias, moitas gracias. Vos tamén, vos tamén, eh? Vos tamén ah, fiestas o, o, o acompañamento é, é, é, vocal moi exeitado. Exactamente. E sin estallar, eh? Si, si, si. Eu queria xe comentar, que mo xe dixen antes, hoxe estivén escuitando dun mestre en Moaña. Hmm. Resulta que este mestre é un home que gana as oposicións, en fin, e a xunta os puxo a relevar mestres que tiñan ou ben por baixa de enfermedade eh, por caquela baixa suple de suplencias. Concretamente, eu coñezco o colexo ese de Moaña e fixete ti que é un mestre que é pois de, de matemáticas. Uh -huh. e mándanos suplir como mestre de música dice, eu non teño como dixo ele a sí mismo, non teño nin puta idea de música si, <risas> pues, si, sí, o... sí, bueno eso dase eh, dase moito, chaman afines eh, pero, bueno, tes que dar as asinaturas fines, pero xa me diraste o que ten de fin as matemáticas coa música eh, no? moita, moita, eh, moita. O, bueno, eu, o perigo, outro día facían eh, unha amenaxe eh, a pedagoga e escritora antiacal mm -hmm. que pois que casi entre vaguas estaba o conseñero presente eh, ante os recortes que se avecinan sobre todo na zona rural pois mm -hmm. que parecía que queríamos volver analfabetos a, a xente do, do mundo rural ¿no? mm -hmm. porque bueno, está previsto xuntar eh, De, de distintos cursos uh -huh. cal, bueno, van sobrar moitos mestres os interinos prácticamente puxa, eh, pode decir que de, de desaparecen sí. e eh, eh, bueno vai, vai a pasarse a mellor aulas de, que non é o mesmo traballar con aulas de 15 que de, de 27, 28 de, claro, de parte, claro, no? claro, claro pois este mestre queixábase de que tille unha aula masificada bueno Pois esperemos, Xulio, que a vindeira tempada non teñas tises problemas eh, e que continuedes, continuedes, polo menos, coa mesma teima deste ano de traballar cos alumnos, eh, cando menos en aulas aceitadas e non en aulas acondicionadas. Pois, a, a ver, a ver, pero eh, mesmo agora os... os sindicatos pues, queixanse porque non hai datos oficiais pero sabe que que os, os inspectores están chamando personalmente a, a cada mestre afectado para que non saia o público leaxe a ah. de haxa, de haxa protestas ahora non? Entons, sí, sí, están sí, chamando sí. mestre, ahora non le chaman suprimido, chaman desplazado ah. quedan a queda zona, pero claro a, a zona rural eh, pues, a mellor ten que mirar a, a tener nero mellorados os colexios que están a uns 50 kilómetros do outro, non? Eh, é, é, pois é o, xa que vai, eu creo que vai ser un curso complicado Vale. con yo te lo no cobre, le limpio de la fita de docebrero y tiene que escribir a baralla. Vaya, por Dios. Bueno, pues que mm, vamos a augurar dos tiempos, Julio. Que primero que recargar las pilas, ahora no no verán. Exactamente. Eh, a ver si nos vemos y eh, celebrámoslo con, con cierta... Mira, no, aunque, no, no. aunque sea con agua y de un regato, ya llega. Muy, Muy bien. bien. Vean ya. Pues... Eh, pois pues nada, un, un saúdo a todos os ointes eh, Bueno, é o que decía Desarcargar as pilas para o ano que ven Pois pues, retomar esa andaina de, de, de, Do programa Sempre en Galicia De Radio Cornella Que leva xa tantos anos 26, eh, 26 anos, 26 anos sí, sí, eh. Bueno, Xulio, unha perta ah, grandiosa Igualmente Hasta logo, hasta logo imos unha peza de música preparada, pero a verdade é que non sale, pero agora mismo o noso, sí, sí, sí, o noso ya, técnico no. seguro que pon sí, unha peza de música. El está preparado. El entende o noso idioma. Xa, sí, nos, xa nos pediu en, mm. en varias ocasións que que lle deramos un diccionario galego, pero que sí. non lle fai falta. Non. desde tanto tempo que le levamos aquí con él, comunicarnos con verdade. Veñan, vamos alá e despois a o encargado de cultura de Asociación Rosavía de Castro ah, Teremonorio Muy ben